Dialog. Posuhai dialogo Dort gibt es Fahrkartenschalter. Okay, wir müssen unsere Fahrkarten kaufen. Willst du in der ersten oder zweiten Klasse reisen? In der zweiten Klasse. Der Zug fährt um 17 Uhr. Zwei Fahrkarten nach Berlin. Zweite Klasse. 120 Euro, bitte. Bitte. Die Fahrkarten und ihr Geld, bitte. Der Zug fährt vom Gleis 5 ab. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Dankeschön. Diese Zugreise ist ziemlich teuer. Ich weiß, aber ich hasse Flugzeuge. Teraz odegraj Rolle, Moniki. Signale. Okay, wir müssen unsere Fahrkarten kaufen.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 Diese Zugreise ist ziemlich teuer.